Ohtaz, mintzatzeko gurrikin antolatzaile bat, Joana, du alde, egunan. Egunan, batzitz? E, zinegin festivala beraz, 2000 eta e-meretziko edizio aipatu hain zen, behar bada, kokatzeko. Zembat eh, demora asizela, zinekin festivala? Uh, Asizen, 2000 amabian edo 2000 amairuan. Hala, ah, 2000 ah, amabian mairuan, ingur horietan. Egan nahi du, badela hor, zazpi bat urte asidela. Bon, ah, pas... Sortzigagen edizio da. Sortzigagen edizio da. da. Ah, eh, eh, Pasaya, zembat... Uh... Mareaz, aldatu da, la ere, zinema, txinemetan, etzen eskorazko filmik kasik bat ikusten garaian. Gauk egun uhteantzeak, ba, gero tageiago programatuak dira. Ez aget, zineginek berelekoa izan du garapen hokta? Nola ikusten duzu? Uh, beba, egin duzun bezala, egia hasieran gainera, antolatzaileek, uh... Uh, fai, dutenek, uh, azuten, zerane, e enfin ola du DAC hola penchato sous-ten c'est egoaldean ikasketak egitean ikusi tuzu zen euskarazko filmak to avoir soudain et c'est là et c'est là et c'est là eta orrigatik shortu san eta baia rasonuso banaketa Banaketa garatu dela azken urte uh, hauetan, uh, zine geletan uh, film mm -hmm. gehiago ikusten dira, baina hala ere ez dira oinu uh, denak uh, eta eta beraz uh, importantea da, be, mm -hmm. albe zaimbat eragile izaita mm -hmm. edo zen sortan uh, orten uh, ari. Mm -hmm. Eta justuki hori konduta nahetuz, eh, jakinez filmak uh, gehiago ikusten direla urtean zeh, zinegin festivala horren uh, aitzinan, piskat moldatu da edo beste kokapen bat edo hartzen duzu. Um, egia egan ez gira beste uh, moldatzen, zerren pasatzen delarik adibidez hor jartzen not uh, danzaren adibidea pasada, jadarnik azpajaren baina zinemagela uh, be mm. bete da eta denak ez zindira sartu alizan eta, eta beraz ez uh, zaigudien atzen, errepikatzea zerren ezute, mm. ezute beti denek ikusi beraz, uh, eta bon, esklusiba batzu ere izanen dira bai biztanda antifilma beho da, aipatzen aldugu? bai, aipatzen aldugu, beraz gau jasten dugu uh, antifilmaren uh, uh, proiektioarekin festivala hmm. beraz uh, sortzietan, emaiten nugu itzokdua uh, iruli, eh, iruliko <laughs> uh, ariz bagne hori uh... <laughs> goizuntako itzokdua zinuen arrat <laughs> zuntakoa Arriz bai, barne uh, zine gela, eta justu ain zine ginen gu itzalditzi pibat garekin, uh, berak egin baitu uh, ikerketa bat um, izkuntz debekoak uk, uk, ukaiten aldituen ondorioa uh, buruz uh, bai psikologikoak mm -hmm. bai uh, fisikoak pertsonen gain eta, eta komunitate batengan. eta justoki ki antik hori uh, haipatzamaitu uh, izkuntz uh, izan den uh, izkuntz debekoa eskoletan uh, Mm -hmm. Filma hori, justuki, uh, baigogin, Itzulia? Bai, justut, uh, <laughs> badak izula, baigogia jainizek parte hartu dute uh, filma horretan, eta, eta gainera haste honetan ukandu uh, Bilboko uh, zinebi festibalean uh, gidoi uh, saria, mm -hmm. eta horra. Eta hori, bi hitzaz erraiteko, zertazari den filma, izkuntza debekoak, ipatzatuko? Bai, eskola, eskolan, eta beraz, antizan siri bat emaiten zena uh, aukai, euskara, rakasleak emaiten zuen, uh, euskara zintzen zen aukari, eta gezo aujak uh, salatu behar zituen bere, bere lagunak, egun ez siri hori ukaiteko, mm -hmm. egun zuenak zigor uh, bat uh, jasotzen baitzuan. Mm -hmm. Ja Schumacher sinen film laboura beraz uh, ikusgai uh, bigarren eguna ipa dezagun biarra bai beraz uh, biarra chicoguida be beti uh, alisbarne sinegelan sa spontane uh, film labur uh, uh, shortabatekin beraz uh, beti txatzen gira ere urte zure film laburak pasatzen mm -hmm. zer den aurriak estilaim beste uh, zute ikusgaritasun uh, Hainitz eta eta alta, uh, beharko mm. zine gileak izanen dira, beraz, importanta da, horiek erakustea. Uh, sortziak terditan beraz, danza, filma eta amarrak terditan, Ruge Elea kompainiaren uh, zuek uh, zine konzertoa izanen da, beraz, orren hasten dira, bai, uh, bai uh, danza, bideoprojekzioa eta antzerkia. Asa, filmari loturik uh, ere egiten duzu ondoan beste bestebait hori zuen gogo bat izan da. Bai beti ensatzen gira, gaualdi bereziak egiten. Mm hori -hmm. beraz uh, dantza uh, beste larumata aipatzen aldu. Bai, beraz, uh, larun batean, uh, bi, bi taile jokanan ditugu, beraz, super sortzi filmak eta taile hori da super sortzi kamera, uh, kamera zaharrak eta pelikularekin filmatzen ikasteko eta, eta gainera or, donostiako tale batek dure egiten, zinelab deitzen dira. Eta beraz lagunduko dute ere uh, ik, ikasiko fa, parte, hartzaileak, parte hartzaileak ikasiko dute egebelatzen pelikula eta eskuz muntatzen, efe mozten dute mm -hmm. moztuz pelikula eta hola muntatzen. Eta hori nori idekia zaio hortan ari diren jendek, behar dira hori nahi batzuk, eta? Baxaz bat edo, edo nori idekia da, eta izena eman nahi dutenak uh, aski dute idaztea zinegin abildua gmail.com mm -hmm. Eta soinuk gabaketa eta hilek bat ere? Bai, hori uh, partai detzen uh, radiokulturarekin, radiokultura az, azpahanan da ere, eta, eta beraz be, berraiekin uh, ahreman berezia dugu eta, eta proposatu daukute aurten uh, soinu grabaketa eta iler bat egitea, zineman uh, soinua ere biziki importanta bita, mm -hmm. azkenan. Mm -hmm. La Rumbatiko filmetarik, zer uh, azpimahatzen algin nuke, zer proposatzen duzu? Beraz, goizetan beti pasatzen dugu aukendako filma bat, beraz, aldiuntan Teresata galtza gohi, amajak terditan. E, ondotik, asiko gira txaldean beraz, iruak eta erditan, ikuska film filmlaburxail batekin. Eta laburxoriak zira orrengoak, mila behatzi onta errogoita emeretzi, mila behatzi onta laragoita lauaktan egintziren eta Antxon Ezeiza Ezeizak koordinatuz situal medas ogoita bat zuzendari zuzendari bat zuzendarik parte hartu baitutan hortan eta, eta filma horiek bizki interesgarriak dira serena alde batetik pentsatu dira pentsatzen zer nahi zuten bilakazea um, euskal sinema eta eta eta maitendu gainera film bakotzak um, Uh, urte haietako uh, Euskalegiaren uh, egealitate bat beraz uh, gerida ikastolen garapena uh, bada filmlabok bat Sibirok ahitzainei buruz uh, ahantzaleak buruz uh, nola nola basekiguneak ustean uh, diren beraz egiazki uh, uh, uh, ez dira initzikusiak bat ere filmahoriak eta, mm -hmm. eta zinez uh, barriotute mm -hmm. Lu, danzan Jotake oinak lehektu nahian zer da hori? Bai, ebe, or, hori uh, uh, seietan pasatzenan dokumentala da, eta hori egoiten gira larogei gehiena markadan, bo, filma aurten atera da, eta da, um, larogei gehiena markadako uh, joke erradikalean ari zen uh, kantari batiburuz, eta mm -hmm. kantari hori emaztea zen, eta garaian ez ziren hainbeste eta diagera aski uh, probokatzailea zuen, eta hori hori buruza. Segituz e, eta larumatarekin bukatzeko, zer azkrimahatzen e, bai. algin duke? Beraz, sortzietan bitxirula eta ondotik tiaetio lagazte txea namarretan gau absurduan tolatzen dugu beraz, napa, napardez zombie filmarekin eta ondotik izan dugu big boy musikataldea gurekin, eta haiek egindute dokumental faltsu bat, fiziki irringarria, eta beraz konzertuarekin mm. batera pasatu Pasako duguna eta ondotik Klik Lab lehiaketako filmak mm. agertuko dira. Gau absurdua. Eta, egun, e, sartzeko azken paradeta bat izaren da zine gineke? Bai, berk bat da, bai. Ha, e, bai. haipatzen e, baita, beraz, e, gaztetxe horren bururatzea. Berkotu ze bat atseman eldo den ugteko? Bai, horira ez dut zede eta songei agurik, baina baina... Gau absurdua, igandea Sei jo sago izanenda edo absurdotik pizgatu da, kodar o nora pensa tauxe. He beraz Goizena pasako dugu dantza filma Berriz ere eta eta gero ondotik Asparneko Elgarroinka elga dantza taldearekin dugu dantza poteo bat beraz ibiliko gira Asparneko ostatuetan um, dantzak uh, dantzak emanez. Eta, ondotik, kajatxaldean, segitzen nugu lauetan uh, film labur batzuekin, eta seietan, izanen nugu paseko txoriak, hori da dokumental bat, irunen uh, mi, migratzaileen inguruan sortu den uh, elkartasun uh, sari buruz, eta gurekin izanen dira bidekoekin uh, elkartekoak, azpahene mm. inguruan uh, migratzailean ajera eta antolatzen uh duten elkartearekin mm. eta uh, skenik bukazeko uh, soinu juliaren uh, semea filma pasako dugu 8etan. Oui, soinu juliaren semea biltzesa uh, aipatzeko? Eh, uh, bai, beraz uh, iPad sendu Bernardo Atxagarana uh, eleberri batetik uh, abiatu da mm -hmm. eta eta beraz uh, fikzio bat non pertsona batek uh, hies eginduen uh, euskal egitik eta bere, bere iraganak behitza atse duen. Mm -hmm. Ege, badera programazio aberratz bat, badira filma batzu zahagoak, beste batzu bon bongeiago entzun direnak, beste batzu film labujak edo ez ezagunagoak, ezagin nora hitzen duzue horien atse maiteko, lan taldema dituzue, zinez, horretan adituak direnak edo bizikuntza ezagutzen dutenak sinema mundua, nola pasetena? Ebe urtez urte, galdegiten nugu piskat, uh, er, deia um, hajemanak ditugun uh, produktorea, zer badituzen ezberritasunak, mm -hmm. eta ondotik uh, webguneak eta zineari buruzko uh, aktualitateak uh, segituz uh, zine, uh, Donostiako zinemalian agertzen diren beritasunak ere segituz, eta gero uh, batzutan kontxeiloak, ere kanpoko uh, fela, zinegileak emaiten dizkiguten uh, kontseiluak eta batzutan film labur jentzat izitu gu denrak ezagutzen eta bat, batzu uh, mm -hmm. gurekin argemanetan txartzen dira direktu kere bain Txartelak aitzinentik badire hartzekoak film batzuentzat edo gaualdi batzuentzat? Uh, Zugu, uh, olako, salbuta uh, hil izena eman behar da baina beste uh, Zin voilà, behar da eta batzutan egia fitebetetzen dela, baina zin voilà, behar da. Ederki, ederki joan adualde mileska erregure ganat eginik goizuntan, eta zinegin festival ona desiratzen dauz egu, bistandena, eta Euskal Iratietako jokoen entarteetan ere baditugu txartelak irabazteko. Pasa Bai, zelontxa.